в значно довільнішій формі. Вибір тих чи інших фраз зумовлений такими конкретними чинниками. Перше. Куди телефонують? У певну установу чи додому? Друге. Кому телефонують? Статус – посадово-професійні характеристики адресата. Третє. Хто телефонує? Статус, посадово-професійні характеристики, адресанта. Четверте. Характер взаємен співрозмовників, їхній емоційний стан, ступінь освіченості, психічний тип особи. Звідси телефонну розмову в загальних рисах поділяють на офіційну ділове спілкування і на офіційну повсякденно-побутове спілкування. Діловий телефон Певно ви чули таку фразу «Якщо театр починається з вішалки, то установа з телефону». І це не просто банальна фраза. Ефективність діяльності підприємства чи установи великою мірою визначається тим, як вам відповідають по телефону і скільки часу витрачаєте, щоб зв'язатися з потрібним вам абонентом. У Японії, приміром, під час навчання управлінського персоналу проходять спецкурс, охоплює кілька лекцій та тренінг, присвячений тому, як треба правильно говорити по телефону. Відомий український економіст Терещенко, читаючи курс лекцій з організації та управління на основі узагальнення свого 30-річного досвіду роботи в США, запропонував спеціальну інструкцію щодо користування службовим телефоном. Ось кілька найважливіших правил. Перше. Якщо ви телефонуєте в установу чи незнайомій людині, то слід відрекомендуватися. З вами розмовляє такий-то ім'я по-батькові, прізвище, представник такої-то організації, вказати посаду. Після цього треба запитати ім'я по-батькові прізвище свого співрозмовника. Усе це говорить без поспіху, розбірливо, щоб можна було записати. У великих установах подібні записи веде, як правило, секретар. Друге. Завжди закінчує розмову той, хто телефонує, а не той, кому дзвонять. Тому що іноді у вас може бути два питання. Перше ви вичерпали, вам відповіли і поклали трубку. А у вас ще одне питання, і тому ви змушені телефонувати повторно. Третє. Розмовляти по телефону потрібно чітко і стисло. У противному разі – тисячі і тисячі непотрібних телефонних дзвінків перевантаження телефонних ліній. Для цього слід заздалегідь продумати свою розмову, щоб замість кількох хвилин не розтягувати її на півгодини. Четверте. Правильне, раціональне використання телефону має й такий аспект – розміщення його. Треба ретельно обмірковувати це питання ще тоді, коли установу обладнують. Для цього слід заздалегідь знати, де будуть робочі місця, які потребують телефонного зв'язку, щоб найдоцільніше розмістити телефонні апарати. Як показує досвід, потрібен телефон спільного користування, розміщений у зручному для всіх місці, скажімо, у коридорі. А тепер уявіть собі, що ви зателефонували в якійсь справі, в установу, де у вас не виникло непорозумінь під час розмови, бо вона відбулася приблизно так. Ви телефонуєте, приміром, до головної редакції політичного аналізу і прогнозування «Укртелерадіокомпанії». У відповідь чуєте спокійний голос. Редакція політичного аналізу і прогнозування. Вітаєтесь і запитуєте, чи можна попросити до телефону головного редактора? Лаконічна відповідь. Він зараз у відрядженні, повернеться тоді-то. Якщо у вас нагальна справа, його заміщає заступник, його телефон такий-то.